«Я усе зробив, щоб порятувати Ілька від смерті у 1939 році». Він притнув би границю і опинився у Європі. Там теж була війна, Але це не йшло у жодне порівняння із тим, що почало діятися з приходом Совітів. Він мав аж три козирі. Не був циганом, не був євреєм і не був комуністом. Тому нічого аж такого йому не загрожувало, але хлопчина умудрився залишитися в Бескидах і стати у даному історичному контексті й згоєм. Та хоч би він і став навіть катом я дбав би за нього. Мусите зрозуміти мене, пане докторе, тільки той слуга, що сам обирає свого пана, може принести і йому, й собі користь. Яка нісенітниця, буркнув Олексій Іванович, тепер немає ні панів, ні слуг. У нас усі рівні. Принаймні в цій країні, еге ж, ущипливо сказав співбесідник. Хто біл ніким, то стані всім. Я не є прихильником вашої жалюгідної комуністичної ідеології і ніколи не загравав з дияволом. Тому для мене, що Гітлер, що Сталін, як кажуть у нас у Добромелі, пара кальошів. Не хочу марно витрачати часу на дискусії. Тільки скажу, що так знущались над людьми лише у часи інквізиції, тільки у значно менших розмірах. «Скільки у нас часу?» – якомога спокійніше, – спитав лікар. До ранку, доки наш поранений не піддушче і не подасться знову воювати, а інший нехай виспляться. У вісні не чуєш ні голоду, ні жалю. Ви щось маєте проти?» Хоч один раз спитали мою думку. Дякую, нехай буде так. Тільки мені цікаво, як вам вдалося приспати усіх тих людей. Масовий гіпноз? Слуга із добромиля засміявся дзвінким дитячим сміхом. Це лише Колискова, правда? Я через неї мав чимало клопотів. Але наразі то був для нас із вами єдиний спосіб розв'язати собі руки. Але облишмо це. Отже, Ілько... Послушник Лаврівського монастиря зустрів у Бескідах дівчину. Закохався і став повстанцем, обравши найризикованіший варіант з усіх можливих. Я не міг би, навіть як би хотів, перешкодити коханню. Та й це привело б до фатальних наслідків. Любов схожа на релігію. За відступництво від неї карають небеса. Ви самі бачили цю дівчину, вона одержима. Таких жінок, раніше, я зустрічав більше, але зараз вони рідкість. Взагалі світ підупав, здрібнів. Ці люди в лісі останні його герої. Чому? Скажіть мені, пане докторе. Відчепіться від мене. Ви самі знаєте відповідь. Страх. Страх втратити не життя, а посаду, роботу, легальне становище в житті. Він береться із відсутності віри яка робить людину сильною і видющею. Але без надії, віра ніщо. Ось ця сімейка, що знайшла притулок у підземеллі, відкинула надію. Я й хотів би знайти їм місце в тому світі, але їм потрібна смерть. У них є вся віра, любов, сила, але немає надії. Але ж дитина, якщо ви не можете врятувати цих двох, то врятуйте хоча б дитину. Навіщо? Здивувався чоловік яке я маю право на чужу дитину. Їм без неї буде сумно на тому світі. А що її чекає тут? Я знаю, що таке срідство. У них не можна відбирати дитини, нехай сидить з ними у і вчиться мовчати, щоб не стати причиною смерті власних батьків, як я став причиною смерті своєї матері. І тепер за це несу вічну покуту. Дитина не повинна відповідати за вчинки батьків. Та що ви кажете? Я чув, що багато хтось дітей відрікається від батьків, аби не стати дітьми репресованих. Чи ви хочете, щоб цей маленький хлопчик відрікся колись від батьків-повстанців? Це непрощенний гріх. Краще послухайте історію мого життя. Може вам здасться, що я ваш сон, але обіцяю, ви його не забудете. Слуга з Добромля близько 1287 року. Як вдалося мені довідатись, родом я був десь із Трансильванії. з тих країв, що їх вважають одним з осередків вампірів. Хоча, як на мене, їх ніде не бракувало. Матір я свою майже не пам'ятаю. Вона народила мене, будучи вже три роки удовою, що погано вплинуло на її репутацію. Якби я не з'явився на світ, вона прожила б довгий спокійне життя. У ті часи бастарди, Відповідали за гріхи своїх батьків, ніщо не могло зняти з них цього ганебного Тавра. Однак я не був незаконно народженим, я був сином померлого батька, з яким моя мати перебувала в шлюбі, тобто сином мерця. Навіть тоді у це повірили далеко не всі, і краще б не повірив ніхто. Очевидно, на мою матір чинили тиск родичі, бо вона була доволі заможною вдовою у невеликому гіському селі. Коли я народився, священник відмовився мене хрестити, доки мати не прийде до нього на сповідь.